Deməli, biz biraz fəsilədən sonra, Ramazandan sonra dərslərimizi davamlayırıq, inşallah Və biz deməli, birinci gün keçirdik üsulü sünnə, İmam Əhmədin kitabı, üsulü sünnə, yəni sünnənin üsulu, yəni əsasları, qaydası. Və Şeyh Rahim Allah, biz qaldıq şeylərə, belə isə fiş sünnəti qiyas. Yəni İmam Əhməd dirçə əhlüs sünnə və cəmaə əsaslarından biri də əqidədə sünnətdə qiyas etməzlər. Yəni peyğəmbər sallallahu əleyhi yolunda, yəni əqidədə, əqida məsələlərində şeyxin məqsədi odur ki, əqidədə qiyasla biz bildiyimiz nədir? Yəni müqayisə etmək. Yəni, bir şeyi, bir şeyi müqayisə edə bilmərəm. Əqidədə olmaz belə şeylər. Şüktə olan, şüktə Necə ki məsalan Peyğəmbər sallallahu əleyhi və bir kişi gəldi və dedi ki Anasının yerinə oruç tutma olar, olar mı? Yoxsa yox? Peyğəmbər sallallahu sual verir. Gənc oğlan deyir: "Ya anamın yerinə oruç tuta bilərəm?" Ölümindən sonra. Yəni anası tuturdu sonra ölüb gəlib deyib mən onun yerinə oruç tuta bilərəm?" Dedi ki: "Rasulullah sə fikr ver. Görürsən qiyas eləyir, müqayisə." E deyir: "Əgər Anamın kiməsə borcu var idisə, sən ödəməliydinmi? dedi bəli, əgər anamın kiməsə borcu var idisə, anam ölübsə və ya mən ödəməliyəm, övlad ödəməlidir. Deyir, oruc da bələnçik, əgər qalıbsa borcu Allaha, Allaha ödəmək daha vacibdir. Şüksə qiyas elədi necə? Borca. Bu cür müqayisə eləmək olar və yəni, gəlib Peygamber sahasından biri, dedi ki, övladın biraz rəngi qaradır. Ha, Piyamber sallallahu aleyhi ve sellem Qiyas elədi dəvədən belə görürsən olur Misal çəkdi görürsən dəvə belə deyil Lakin dalası belə gəlir O nəslində olur görürsən gəlir Qiyas elədi, qiyas, müqayisə elədi Bu olar Fikrə olar Lakin əqidədə isə olmaz belə Deyilmaz Allah-u Teala məsələn Səmaişdir elə bir üçün məsələn Bələnçi, nərimnə, nərimnə Allah-u Teala çünki əqidə məsələri Necə gəlib o cür qə Değil. Və ümumiyyətlə, kiyasa təlillər Qur'an-dan var. Mesələn, kiyasa təlillər Şura suresi 17-ci ayə. Şura 17-ci ayə və məsələn, Enbiya 104. Bir daha oxuyaq, Enbiya, məsələn, birini oxuyaq. Enbiya 104, bunların hamısı təlilldir Şura 17, Enbiya 104, Fatır 9. Bir daha oxuyaq. Ənbiyyə 104 Qaliyyəsə fəssünnəti qiyas Qöyü kitab səhifəsi kimi büküb qatlayacağımız günü yadınıza salın Hı. İlk dəfə yaratdığımız kimi dirildib əvvəlki halına salarlıq Qiyas elədi, müqayisə elədi, necə ilk dəfə yaratmışdıq və o cür xiyyərsə, latalar qiyas elədi Necə birinci dəfə yaratmışdıq, siva o cür qiyamət günə dirildəcək Məsələn qiyasa dəlildir. Onda kitab səhifəsi kimi, yəni bu kitab səhifəsi kimi qiyas şey edirlər o da toxunur. Ya həm orada xalqa, kitab səhifəsi kimi şeydə də 17-də də mizanla qiyas eləyir şey kitabı. Həmçinin xatırda da 9 Orada, amma hədisdə, hədislər qiyas barədə çoxdur, hansı ki biz qeyd elədik. Hətta gəlib biri soruşur, ananın yerinə borcu var orucdan. Tuta bilərəm məmə. Peygəmbər sallallahu dedi ki, məyə Onun on, çıxmasa borcu olsaydı verə bilməli idi. Dedi də hə. Dedi oruc da iləti idi. Fərsən qiyasdır edir. Amma uşağın acır olması qiyasdır. Və lakin İmam Əhməd deyib ki, qıyası qəbul eləməyib. Və, və ki, biz deyirik ki, İmam Əhməd hansı qıyası qəbul eləməyib? Yəni aqidədə aqidədə qıyası qəbul eləməyib. Amma hər hansının qıyasının bəzi növləri var. İmam Əhməd qəbul eləməyib. Yoxsa İmam Və ən çox da Fiktə qiyaslayan hənəflərdir Ən çox yəni, Hənəflər qiyas çox iləyiblər Elə ki, biz dedik Keçən dərsimizdə Nə vaxt qiyas olunur Qiyasın şəhətləri Yəni, fikdə, əqədə deyil o Fiktə qiyas nə vaxt olur Şəhətləri nədir və s. Elə deyil Bazıdan çıxmıyıb Çavuşu hmm. Yaxşı, sonra şeyh buyurur ki, bana rəxmədə rəxmələ, onuncu qayda, yəni əqidədə Vələ tudurə bu ləhul əmsəl Yəni, ona məsəl çəkilməz Yəni, dəlil gələndə Allah-u Teala'dan və ya Rasul sallallahu aleyhi ve sellələm Demək olmaz, necə, mən, yəni ağlı işlətmək ki, bu belə olamınməz, şəkk Əslən, dəlil gəlibsə, birdən ağlın kəsməyən bir şey. Ləki dəlil deyib belədir. Hələdə qabulləmə əsələn. Allah-ı Tağlayan və ya Rasul sağlıqa gələn şeylər. Məsələn, onu görə məsələn, Abu Hurayr radiyallahu anh bir gün söhbət edir, ki, Peygamber sallallahu aleyhi ve selləm deyir ki, o şey ki, otda qızdırılıb ondan da xtamaz almaq olar. Birinci nəhv olunmuşdur, isti sunan dastamaz almaq, isti şeylə, oddayan şeylə. Vələkən, Ebu Hureyla deyir ki, Peygamber sallallahu aleyhi və səlləm, dedi ki, oddayan şeylə dastamaz almaq olaq, yəni qızdırılmış şeylə. Bu lakıq qalxıb, sahabələrdən biri, Ebu Hureyla dedi ki, bəyər Peygamber sallallahu aleyhi və səlləm, etiraz elə də buna. Dedi ki, bəli Peyğəmbər sallallahu belə də deyib baxı. Bu Abu Hurayra dedi ki, ki, misal çəkmə Peyğəmbər sallallahu əleyhi və deyəndə sözünə başqa şey gətirmə. Peyğəmbər sallallahu əleyhi və bir şey edibsə, onun sözünə başqa bir şey gətirmə. Yəni təslim ol. Qəbul elə. Belə məsələn, Abu Hurayra hadisində gəlir ki, Kişidən qadın bir-birlərini öldürürlər. Salam. Kişidən qadın bir-birlərini öldürürlər və qan bahası hərəsini deyə verir. Və uşağın yerinə də biri də hamilə olur. Uşağın yerinə də verməli olur. Biri deyir ki, uşaq heç dələmir Uşağın yerinə üçün o vaxt deyir ki, sən seyrbaş kimisən, kahinlər kimisən. Yəni ya peyğəmbər səsidirsə kifayət eləyir. Yəni, Allah-u Teala ayesi gələndə və ya Rasul-u hədisi gələndə demək olmaz necə, mən ağlı işlətmir, məs. Və ya məsələn, necə Abu Maviyan rivayətində gəlir, Abu Hureyran rivayətində deyir ki, ə, Abu Maviya Abu Hureyran rivayətində qeydilir və deyir ki, Adəm ilə Musa ə.sələmin nəyin mübahisəsini? Və bir üstübəyətisi, Adəm ə.sələm Musa ə.sələmin mübahisəsini ki, Ad Musa Aleyhisselam dedi, səni nöşbələlidin və sonra Adam Aleyhisselam qədəli dəlil gətirdi və s. Və bəşhur deyir. Və danışmışım, bəyətisə. Onların qadında, bəhdində olur. Ha, bəhdində, hə. Bəhdində. Hı -hı. Hı -hı. Aleyhisselam. Və bu vaxt deməli, bu söhbət də Abu Mamiyyə bu söhbəti eləyir, Abu Hurayyəl rəvayətin, Harun Rəşidin məclisində. Və bu vaxt İsa Caffar, deyir ki, bu Adəmlə, Musa Aleyhisselamın ağısının nə buydu fərq var? Elədir ki, birəsə eləyir yəni şək bu rivayətə. Dədir ki, Adəmlə Aleyhisselamın, orda belə baxanda, Adəmlə Aleyhisselamın, Musa Aleyhisselamın ağısının böyük fərq var. Və lakin, Harun Rəşid vaxt qalxır, deyir ki, sən, deyir ki, o, Abu Maviye deyir ki, Radyoğlu o deyir ki, peyğəmbər salsan, belə deyib, sən də danışırsan necə? Necə ola bilər belə şey? Deyir, peyğəmbər sağsan belə deyib, qutardı. Necə görüşüb, Allah bilir. Elə ki, biz qabulliyyik ki, peyəmbər sağsan belə deyik, kifayət yani, iləyir. Harun, Aşı etiraz iləyir. Və belə, hər bir müsəlman, ümumiyyətlə, Allah-u Teala ayələrin, peyəmbər sallallahu aleyhissəlləmin, hədislərin səhi qabulləməldir. Bax və yaraq, ona ağlı kəsməsə də, birdən elə olsa. Çünki sən bilgi ki, düzgün ağl düzgün şəriət haq, heç vaxt ziddiyyat olmaz. Ola ki, hərdən görürsən, ağıldan keçir, ağlın həddindən. Şər, yəni şəriət. Onda ağl gəli tabula. Çünki ağl nədir? Tabid şəriətə. Şəriət tabidə öyə Çünki o, kəlam əhli, onlar, ə.səlam, onlar, əzəmətləndiriblər ağlı Ağlı əzəmətləndirib hətta tabiliblər şəriyyəti ağlılarına Amma əslində nədir? Ağlı tabili şəriyyəti nə üçün? Çünki şəriyyətdə elə şeylər var Ağlı dərkilənməz Məsələn Qiyamətin necəliyi belə Necə olmağı belə necə deyib, Cənnət necədi və s. Ağlı dərkilənməz bunu baxmayaraq bəzi kəlmələr bizim dünyadakı işlənən kəlmələrimisə meyvənin adlarının ona sar oxşayır lakin keyfiyyət baxımından dərk edilmir axı ağl acizdir. Ammalaram bu dünyada olan şeyləri dəliklə bilmir bəzi şeyləri. Qaldı ki axirət məsələləri. Ona görə ağl acizdir, onun həddi var. Ən aşağıfidir, necə ki görməyin həddi var, ağlın da həddi var o çar. Ən aşağı çalaməhli, yəni fəlsəfə Şəriəti başlayıb Ağıl nə dərk edir Götürməyə düz saymağa Ağıl nə dərk edəməyib Deyib bu yalandır Və ya bu düzgün döyür Bu yaxşı döyür Nəcə ki məsələn Fərabi İbn Sina Bular hamısı Bular fəlsəməçilərdir Və görürsən ağlı şirtməyə görə Şüklər zəlalətə Hamısın bu Arslancağının fikirləridir Fəlsəfənin Ebinsinada tabidi fərabinin fikirlərinə və fərabi də türk olub türk olub, lakin şişirdi bağlıya öz də fəlsifəsilər həmişə fəlsifəsilər bilirsən, həmişə çəkilirlər təkliyə və təkliyə fikirləşirlər fikirləşirlər və yazırlar və fəlsifəsilə əsasından eləyir yəni fərab özü də çox şişirdi bu məsələni ətta ki sən Qücdə olarsam bu məsələdə, yəni fəlsifədə, yoxsa Aristo. Yəni, Ümrlən fəlsifəçisi. E, o da dedi ki, e, əgər mən o vaxtında olsaydım, mən o böyük tələbələrindən olardım. Belə cevab verir. Əgər mən o vaxtında olsaydım, mən o böyük tələbələrindən olardım. Yəni, Aristo. Yəni. Lakin əsasda bu firqələr, firqələrdə ağlı əzəmiyyətlərində kimlərdir? Yəni, məhv təzilər, əşarilər, nəticə verirdi əq Sonra ıı, maturudilər, hələ xabar izləməzləri və s. Ona görə necə Şaristani buyurur, deyir ki, möhtəzillər yığışdılar ki, 19 dənə firqəsi yığışdılar ki, gəlin birləşik də, yəni bir dənə ağla gələk. Deyil, ayrılandı, 20 dən fikirdən çıxdılar. <gülüyor> 19 dən firqeydi. Ha, oldu 20. Hə, oldu <gülüyor> 20. Yəni, görürsən, ağıl nədir? O nə, olmaz, yəni, ağıl acizdir şəriyyətin davanında. Ona bilər ağıl, və sələn, necə peyamber salasən, deyir ki, 2 nəfər mindi. Peyamber səhəbələr söhbət edir. Deyir ki, nəfər mindi danan nə üstünə, Danar başını çöndəyibdir ki, mən bunun üçün yaramamışam Rasul sahəsi gördü ki, sahabələr gözlərindən göründü ki, bula, nəsə belə təcrübələndilər Yəni təcrübələndirsən, danana danışmalılar, danana danışmır axı Yəni, baxdı Rasul sahəsi, dedir ki, mən Əbubakırla Ömər, yəni ucu danışırı, Arxanid da hə? Mən, Əbubakır, Ömər inanırıq buna, danışdı Bakın, oraya növ arxayındır danışır Yəni, deyir ki, heç var, bula müxarif olar, heç var, var. Yəni, ağıl Təbii ki, ağıl Dəliklənməz bir, yəni, bələ şeyləri Lakin, bir şeylə sənə təslim edəcə olmalı Müsləman Lakin, biz o demək, döyük ki, biz ağlı atmışıq Qurağı, ağlı istifadə eləmə Gör ki, biz ağlının əleyhinə yenəcə Zərat hali bizi iqtiham Biz ağlı heçsinə eləymişik Çox ağl, dərk eləmək bizdə yoxdur. Çox bizdə ağlı istətməyik. Biz ağlın əleyhinə vasitə yox. <gülüyor> yəni düzdür, biz ağla əleyhinə o ağlın cansız olan. Ağlı. Hansı ki şəriəti aşır. Şəriəti aşır. Şəriəti fıradır. Şəriətdə səhi gələn bir şey, məsələn, səhiətsin çaldır. Biz ağlla elniyik. o alın, yoxsa alın. Ağlı var, ağlın məkanı var, var şəriətdə. Mələkin, dīr-i həddi var, həddi var, və budur. O yələ, yani, Resulullah allah Teala və ya Peygamber sallallahu aleyhi və səlləm-ələmin əyələri və ya hədistəri gələndə yani Müsləmə gələyi teslim olmalıdır. Çünki ilə şeylə var ki, biz dediğinizcə İmam Ahmet də buyurur ki, Vələ tudraqı bil okul Vələ tudraqı bil okul, ilə var şəriəttə Ağlar dərk eləməz, ağıl dərk eləməz onları Onun körə Həmçinin nə Ağıl, nə də insanın havası Hansısa bir elm Dərk eləməz, elə var, elm də azizdir Məsələn qeybi məsələlər Qeybi məsələlə, heç kis dərk eləməz ləqədə, elm olsa da Və yol nədir? Bəli şeylərdə o şeylərdir ki, dərk olunmaz Yol odur ki, müsələman Gəli tabi olaq, tabiçilik O budur Resulullah Şeyh Rahimullah Qənnəc Əli ibn Ətibirin sözü var. Əli ibn Ətibir deyir ki, əgər din ağla görə olsaydı, ağla görə olsaydı məsəgəy xofun üstünə çıxanda məsə üstündən. Xofo, yəni bir şey gəyəndə bu çəkmək bənzər bu dəridən səlir. Vəcora. Çağon şuna xofun üstündən altına çəkməliyik. Sür əslində çörçəb nə olur? Altına eləşir bunu. Allah Allah o sədəyə yeri, yəni altın, altın ayağımızın altından çıx gedir məssi. Yəni xoflanma, xoflanma. Yəni xofsuz yox. Yəni xofsuz bir külmardı. Hə. Bə məcəl. Belə əyl ağılla belə baxanda məskəri altdan çəkirlər. Çünki çörçöp orada qalır əsasən. Lakin nə üçün üstdən çəkirik? Xofun üstündən? Çünki Rasul sallallahu əleyhi çəkib belə biz de onu çəkirik qıtardı. Səvərsən? və rəsul çəkib ona elə bir zəvələ çəkir, qıtardır Əli salamat yol budur mümin görür müsəlman o şeylərdir ki, ayı var, hədis var demək olmaz, xüsusən elə məsələ olmaz, necə, nə cür tabi olmaq lazımdır Əliyyəndir və belə çox deyib Müsallar, quran, sünnədə ənsə ki ağıl dərkilinməz və ki, müsəlman görür kifayətlənə və sonra Şeyh Rahan oğla Başqa məsələləri toxulur, o da qədər məsələsiz ad gəlir, hansı ki, sünnən, üsullandan da o da yəni, əqidənin. İnşallah qalsın gələn dərsimizə. Allah bilir, biz bugün 10-cu misalı keçdiyəm, hə? 9 və 10 -u.